Ja ho ho ho, och hjärtligt välkomna till Carl Leos julkalender, det är jag som är Carlos Och det är jag som är Leo Idag den 7 december är det exakt 71 år sedan Pearl Harbor attackerades av Japanerna där mitt under andra världskriget Och den härliga Aaron Carter fyller 25 år, så vi önskar honom grattis på födelsedag Jajamän, det är härligt att han växer upp Idag är det luckan sju och bakom luckan hittar vi detta ljud vuxna om när vi var små Precis. Det är ju klassiker att man inte får reda på sanningen när man är liten. Ja. Man får reda på det mycket senare. Ja. Och ja, vad var ju de vuxna för dig Eli, när du var liten? Jag tänker framförallt på en sak. Det här var min mamma som någon gång när jag frågade varför det blåser, alltså vad det som ligger bakom vindar om man säger så. Då sa hon till mig att jo, men det är för att det är luft som eh, halkar ner för slutningar på berg. Du vet, typ som, tänk lavin det är om det snö fast med luft. Och att det så det sattes igång. Och jag, jag vet inte hur gammal jag var, så att jag kanske var åtta, sju. Jag vet inte, men det, för mig lät ja, det, jag hade ingen anledning att ifrågasätta det. Och Det dumma med den här grejen är att det var ganska sånt pratade man inte riktigt om i skolan. I alla fall inte på ganska många år. Så det, jag trodde ju att det var så ganska länge. Nu har jag förstått att det inte alls har med det att göra För det har jag väl med att det är olika varmt på olika delar av, av jorden Och det ska utjämnas och att jorden snurrar och sånt där Men jag trodde i alla fall ganska länge att det var på grund av den här luften då som halkar ner för berg Och det borde ju innebära då att om man bor vid botten bo I början på ett berg längst ner Då borde det blåsa som fan där egentligen då Men så är det ju inte Förstås Och jag förstår inte varför hon Jög om det Jag har på något sätt tagit upp det här men Hon kommer inte ihåg att hon sa det Och kommer heller inte ihåg varför hon sa det då såklart Men, men hon sa det i alla fall Ja, men, ja men, precis som du förklarar att Vi vet ju fortfarande inte riktigt idag Hur man ska förklara det så, Och den förklaringen hade vi säkert, Det har säkert med, med varma och kalla temperaturer Och det ska utjämnas och så vidare Och jorden snurrar En unge på som är 7-8 år har ju ett fruktansvärt kort Vad heter det? Koncentrationsspann. Var ja, ja. du somnat mitt i förlossningen. Ja, exakt. Där, kan vi köpa godis på sig istället, och så skjuter vi vidare. Men det kan säkert också vara så när man är liten, och så har ens föräldrar som ambition att inte ljuga för en. Mm. Men den märker, eller föräldrarna märker att varje gång de börjar sitt svar med att ja, det är komplicerat det här, då lyssnar man inte. Nej. då ser man i ögonen ingen teckning man går därifrån Eller plockar Boy, eller... Ja, man sig man vill, gameboy man, man vill ju alltid göra sitt barn till fred Så om man förklarar det på det sättet Och ser att ungen verkligen står där och lyssnar Öppnar ögonen och öronen Nästan riktar det framåt Det, det är roligare Ja, ja verkligen på till så, att, så att inte ungen går och säger det På en presentation <laughs> Men så det var ju en En harmlös lögn, kan man säga Ja, precis. Ja, den lugn som, som jag i så fall... Det är ju lite, lite skillnad. Det, det kom ju lite äldre åldrar. Det handlade om att dricka och, och ut och festa och så vidare. Det, att, de ljuger för oss och sa att de hade aldrig druckit innan de var 18. Änfalla ur det när de var 14 eller 15. Det, det, var, det var den lugn som de drog till. Men de ville vill skydda oss. Ja, och vill framstå som att de var... Helt, eller ja Inte helgon men Nej, ja, ja Precis att, Men hur har du fått reda på att det, är, att det här Som du säger nu är lugnare då Du, eller, de, du har är... tänkt ut det har... Nej jag, jag har ju fått höra det Efteråt ah. att det, det, det, det, för Nu på senare dag När, vi, när man pratar, när pratar om det Man sitter kanske i en grupp med föräldrar och med Och gör vi, vi, vi köper ju när vi var i den åldern så, Jaha så, det, Du har sagt något annat till mm, mig ja, du sa mm. något annat Ja Ja men det var ju bara för att skydda ja. alltså. Men funkade det då, tror du? Ja så Jo alltså vi, vi, Både du och jag vi väntade ganska länge Med, med att dricka ja. Men det hade inte med det att göra egentligen väl Att vi fick höra bra lögner Nej det hade ju mycket att göra med idrott Och, och, och, och ungänkare Vi var väldigt så intresserade av det och Vi, vi tränade ju ganska mycket vi visste, För där hade vi ju fått föreläsningar eh, Om hur dåligt det var Ja hur mycket du förstår i träningen. Så där har du absolut mycket. Men då var det mest om att föräldrarna skulle vilja berätta att de var så duktiga då. Ja. Och jag ser att jag kommer använda, använda samma, samma lugn. Men man vill ju få ändå inte göra god godkällande Då dricker de i 14. Nej, nej, nej, nej. Så man får, kommer ju ändå säga det och hålla koll på det. det... Är det något mer du får mjuga om? Ja, det vet man inte nu. Nej, jag, jag kan inte komma på någonting. Jultomten kommer Jul ju alltid... Den skammar julgång. Den skammar alltså, julgång ja. Man är en dålig förälder om man börjar med att uppfostra sitt barn och säga att tomten inte finns. Ja, ja det är en att tomten går kring... <går> eller om sig, tomten... Att barnen går kring sig till andra Exakt. och skapar uppståndelse. Undrar du går för dem, <går> Kilsen? Ja, blir mobbad i sexårsgruppen. Det är tufft. <går> ja, men blir de mobbad? Alltså den... Utesluten då? Ja, för den som då... Säg ditt barn, som du säger direkt från början att tomten finns inte, dina barn som tror eller dina kompisar som tror på det de det är ju fan vad dumma de är den går ju till dag och säger fan vad dumma ni är som tror på tomten han finns inte alls Så man börjar liksom som någon slags här översittare kanske är fel ord men någon som, ja, inte ja. helt genomhärlig nej, inte genomhärlig nej. det är bra, jag är ordet genomhärlig ja absolut det är, med största sannolikhet kommer han är kanske lite utanför Just med en sån stor grej. Ja. Så jag den. Det andra, det får de, ju, det får de ju lösa själva. Jag kommer ju knyta ner och sånt. <laughs> jag hade, min syster hade någon klasskamrat som hon sa när de började första klass. Då trodde fortfarande den här klasskamraten på tomten. Så länge får, då, man, får ju inte tro så länge. Då, då får ju faktiskt föräldrarna, det naturliga är väl att man upptäcker av sig själv på något sätt att tomten finns inte. Annars tycker jag föräldrarna har som ansvar att gå in liksom och, hallå, eh, måste berätta här att tomten finns ju inte. Första klass. Ja. Du menar, de är sju år. Ja. Ja, kanske. Jag undrar, undrar vart, vart gränsen går egentligen. Ja, men då är det alldeles för sent, ju, i alla fall. Det är ju ja, ja, skvått. Du, du kan inte lära dig. Va? Du kan inte läsa och skriva och samtidigt tro på tomten. Det känns ju helt snett. Ja, jag, jag, jag vet inte jag vet inte riktigt vilken ålder du Jag har så svårt att tänka mig hur de är just nu. Ja. På det. det är möjligt att har rätt. Jag har... ja. Ja. Jag ja, men rätt sådana du får man idag tomten ja, och det, den kommer hänga med hela tiden så vet jag att någon är som den här som, man, som jag vet inte om det är en klassiker men det här med att man får kramp och sånt där om man, man badar efter man har ätit jag vet mm. inte om folk verkligen säger det eller föräldrar verkligen säger så varför säger de det i så fall Ja, för det, för det, det, det stämmer ju inte. Nej, men det är väl för att de inte vill hålla på och springa och, och, och vakta sitt barn i poolen eller i strand vid, vid vattnet då. Direkt efter maten. Då vill ju de ta sin kaffe eller sola. Ja, och säga nej, det. jag orkar inte just nu. Då är det bättre att säga nej, nej, hoppar du i vattnet nu så sjunker du som en sten. Fick du höra det? Nej, nej jag har aldrig fått höra det. Med kramp? Det? Jag, har inte hört det. jag har ju hört talas om det. Andra, alltså... ja, men det är aldrig någon som har sagt inte till dig. Okay. Nej, men man kan väl få håll antar jag, om man, om man idrottar efter man har ätit, så till exempel jag får ganska lätt håll då så det borde man kunna få om man håller på plaska men inte sjunker man det är inte så att man är en, en, en varelse som flyter fram till man får kramp och då bara eller håll då, nej. och då sjunker man som en sten, nej men inte fan men, nej, men det, det med sådana här tomten och tandfen också antagligen ja och... Blommor och bin och sånt. Blom... Alltså, alla vet vad man menar när man säger så. Men det är Nej. väl ingen som börjar en förklaring med hur barn blir till med, med att verkligen säga, du vet, blommor och bin. Det är väl bara ett tag i sätt. Jag kommer säga starken. <laughs> det bara, känns inte som att man lär sig först hur barn kommer till och senare lär man sig hur, hur blommor <laughs> alltså försöker sig med hjälp av, av bin. Den, den, hela hur det går till, ja. ja. Med här det är typ som man säger men nej, det är inte alls samma sak men att börja, börja liksom förklara varför man ska ha just så, så mycket väckopeng och hänvisa till liksom inflation och sånt där jag har ingen aning om när man liten väckopeng man har ingen aning om hur blommor förökar sig eller <här> om du säger om du, om du säger inflation <här> då kommer det att stå frågetecken framför dig eller man blir väldigt <här> nervös när barnet börjar fråga och säger jo, men barn blir tilla ja, men tänk på inflationen Oh, ah, tappar då tappar du dem då är det säkert kort på att han kommer vända på klacken och gå <laughs> man säger det är komplicerat och så slutar de ja, så alltså, det är dagens <laughs> topptips från eh, två stycken som inte är föräldrar exakt och inte haft det där snacket men vi har varit barn och vi vet hur uttråkade vi hade varit om du hade sagt det är komplicerat ja, fuck you. Ja. jag går härifrån <laughs> jag går upp hoppar i ledan och, om ni har några när ni är lyssnare så får ni väldigt gärna dela med er om vad ni kommer vad era föräldrar var de vuxna ljugit för er vad kommer ni använda för lögner när ni när ni ska få barn eller när här har använts på era barn. Vilka funkar liksom? Precis. Ja. oss på kalleospodcast@gmail.com. Ja men så ses vi bakom luckorna.